כי עוונותי עברו ראשי, כמסך כבד יכבדו ממני. הבאישו נמקו חבורותי מפני עוולתי. נעוותי שחותי עד מאוד, כל היום קודר הלכתי, כי חסלי מלאו נקלה, ואין מתום בבשרי. נפוגותי ונתקיתי עד מאוד, שאקתי מנהמת לבי. אדוני נגדך כל תאוותי, ואנחתי ממך לא נסתר. לבי שחרחר עזבני כוחי, ואור עיני גם הם אין איתי.